يا أيها الذين آمنوا انتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسلق الحديث كلام الله تبارك وتعالى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 معاشر المسلمين والمسلمات أعزنا الله وإياكم والحمد لله سننتيسة كتاب من شكور نعمة الله سبحانه وتعالى بمسجد بيت المتقين اسلامي سنتر Kota Samarinda, Kalimantan Timur ini yang semoga senantiasa mendapat hidayah, bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. Alhamdulillah, Allah Taala. Yang masih memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk berkumpul kembali dalam majlis ilmu yang di dalamnya kita mengkaji sebahagian dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita dari ilmu-ilmu yang bermanfaat dan sebahagian dari warisan. Rasulun Al-Karim Salawatu Rabbi Wasalamuhu Alaihi Dari ilmu Yang apabila dituntut oleh seorang Muslim Dengan penuh keikhlasan Dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dia akan meraih kemuliaan Kemuliaan hidup di dunia demikian pula di akhirah sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan hamba-hambanya yang memiliki iman dan memiliki ilmu ilmu agama ilmu yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka ta'ala berfirman Yarfa' Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat Allah azza wajalla mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat beberapa derajat lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita berharap Dengan semangat kita Kesungguhan kita Menghadiri majlis ilmu ini Menjadi catatan Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat kedudukan kita di dunia Demikian pula di akhirah Ma'ashir muslimin wal-muslimat rahimakumullah sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa tema kajian ilmiah yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada siang hari ini adalah menjelaskan tentang sikap seorang muslim sikap yang benar berdasarkan Al-Quran Al karim dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap penguasanya, terhadap pemerintahnya. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting sekali. Lebih terkhusus lagi. Pada masa-masa kita sekarang ini, di mana tidak sedikit dari kaum Muslimin yang telah melupakan prinsip agamanya, yang telah berpaling dari nas-nas al Al-Qur'anul-Karim al dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sikap para ulamaul muslimin dalam menyikapi pemerintah dan penguasa yang ada di sebuah negeri sehingga tidak sedikit kita melihat di antara kaum muslimin baik secara sadar atau tidak sadar mereka telah menyelishi prinsip-prinsip Islam Bimbingan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi penguasa negeri. Dalam keadaan apabila kita membuka kitab kitab para ulama yang membahas tentang permasalahan akidah, prinsip-prinsip akidah Sunnah wal Jamaah, kita akan selalu mendapati Para ulama menyebutkan bahawa termasuk di antara prinsip dalam beragama, dalam berakidah adalah sikap yang benar dalam menyikapi penguasa, baik penguasa yang taat, yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersikap adil kepada masyarakatnya atau penguasa yang tidak demikian keadaannya penguasa yang zalim penguasa yang gemar melakukan perbuatan kemaksiatan penguasa yang lebih memprioritaskan dirinya daripada kemaslahatan rakyat penguasa yang tidak bersikap adil penguasa yang tidak berhukum dengan hukum syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita mengetahui Bahawa syariat Allah adalah syariat yang paling sempurna wa man ahsanu min Allah hukman li dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka mereka yang meyakini hal tersebut apa hukum al jahiliyah Apakah hukum jahiliyah yang hendak mereka cari oleh karenanya maklumat para Muslimin rahimakum sebagaimana yang kita ketahui bahwa al Islam yang merupakan agama yang hak, agama yang sempurna, agama yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala dalam firmannya Allah Azza Jalal menyatakan Inna Dina Indallahi Al Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam maka Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya untuk disampaikan pada seluruh umat manusia adalah merupakan agama yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan yang besar dalam kehidupan manusia di dunia demikian pula di akhirat oleh karenanya dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quranul-Karim Al dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar dari penjagaan dan pemeliharaan terhadap lima perkara penting dalam kehidupan manusia yang disebut oleh para ulama akbaruriyat al khams lima perkara penting yang wajib dipelihara dan dijaga dalam kehidupan manusia yang pertama adalah hifdzuddin menjaga dan memelihara agama yang kedua hifdzun nafs memelihara jiwa-jiwa manusia agar tidak tertumpahkan darah-darah mereka dengan cara yang zalim yang ketiga hibzul aql menjaga dan memelihara akal-akal manusia untuk itu diharamkan minum khomer dan segala sesuatu yang dapat menyebabkan hilang dan rusaknya akal dan yang keempat hibzul irt wal nasil memelihara dan menjaga kehormatan dan keturunan sehingga diharamkan perbuatan zina agar tidak terjadi percampur bauran dan pengerusakan dalam nasib keturunan dan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan seseorang dalam kehidupannya. Dan yang kelima, hifdzul mal untuk menjaga harta-harta manusia. Sehingga harta mereka terjaga dan terpelihara. Tidak diperbolehkan bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa keridaannya dan tanpa hak. Maka lima perkara ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah seluruhnya diterangkan dan dijelaskan di dalam Islam dan termasuk dalam hal ini apa yang disebutkan di dalam prinsip Islam yang merupakan bahagian dari aqidah ahlus sunnat wal jamaah yang dalil-dalilnya Disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah disebutkan ijma ulama dalam perkara ini, yaitu kewajiban masyarakat, kewajiban kaum muslimin untuk taat kepada penguasanya, apabila dalam sebuah negeri ada seseorang yang telah diangkat menjadi seorang pemimpin kepala negara entah apapun namanya dan entah apakah dia dipilih dengan cara yang syar'i atau dia telah terpilih menjadi seorang pemimpin dengan cara yang tidak sejalan dengan syariat apabila dia menjadi seorang pemimpin dalam sebuah negeri menjadi kepala negara yang memiliki kekuatan yang mampu untuk mengatur tatanan kehidupan dalam sebuah masyarakat dalam negeri tersebut apakah dia disebut sebagai khalifah atau ia disebut sebagai amirul Mukminin? atau disebut sebagai presiden atau disebut sebagai raja atau apa saja namanya maka dia disebut waliul amr dalam istilah syar'i i. yang wajib untuk ditaati yang wajib untuk didengar dan dijalankan perintahnya selama bukan dalam perkara bermaksud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia dipilih dengan cara yang syari? Misalnya dengan penunjukan dari mereka ahli hukum, ahli agama berkumpul membentuk sebuah lembaga musyawarah yang disebut al Halli Wal Aqad. Untuk membahas tentang Siapakah yang berhak untuk menjadi Pemimpin dalam sebuah negeri Lalu kemudian mereka pun bersepakat untuk memilih seseorang Maka Dia wajib untuk ditaati Atau ia dipilih Dengan cara yang tidak syar'i, i. Misalnya Dengan cara kudeta Ada sekelompok mereka melakukan pemberontakan Dan pemberontakan Kepada seorang pemimpin muslim Di dalam islam adalah hal yang tidak diperbolehkan Namun apabila hal tersebut terjadi Yang kemudian mereka Menjadi Kelompok yang memiliki kekuatan Mengalahkan pemimpin sebelumnya Dan mereka mengangkat pemimpin mereka menjadi seorang hakim mutalib yang mengalahkan kekuatan sebelumnya, maka wajib untuk dijadi. Wajib untuk melakukan asmau taah mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Ini masyarakat ma Muslimin rahimakumullah merupakan salah satu bahagian dari prinsip Islam merupakan salah satu bahagian dari aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah baik dalam kitab syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah karya al-la lakai atau syarhus sunnah al-barbahari atau kitab sunnah usul sunnah karya imam Ahmad atau kitab sunnah karya al-muzani syafi'i atau kitab sunnah karya ibn Abi Asim dan yang lainnya dari kitab-kitab ahlus sunnah tuwal jamaah yang menjelaskan tentang prinsip ahlus sunnah dalam berpegang teguh kepada akidah maka mereka menyebutkan prinsip ini kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemimpin muslim apakah dia seorang yang saleh ataukah dia seorang yang saleh yang zalim yang buruk yang jahat yang gemar melakukan kemaksiatan maka prinsip Islam adalah pada keberamresah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kekacauan dan pengerusakan dalam sebuah negeri yang kemudaratannya kembali kepada kaum muslimin itu sendiri oleh karena itu disebutkan oleh para ulama ustaz لأن تراني أبعاً لترانكاً عليه سهل من عبد الله تستري رحمه الله تعالى بليوم أتكاً لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء فإن عظم هذين فقد أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا بهذين فَقَدْ أَفْسَدُوا دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ kata beliau manusia ini senantiasa hidup dalam kebaikan selama mereka memuliakan dua jenis manusia yang pertama memuliakan ulama memahami kedudukan mereka yang mulia di dalam Islam menjadikan mereka sebagai rujukan dalam berbagai macam problem yang terjadi dalam sebuah negeri dan yang kedua memuliakan dan mengagungkan penguasa apabila mereka memuliakan keduanya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia dunia mereka Demikian pula kehidupan akhirat mereka Namun apabila mereka merendahkan keduanya Melecehkan para ulama Merendahkan Kedudukan umara Para penguasa Maka sungguh mereka telah merusak Kehidupan dunia Demikian pula kehidupan akhirat mereka Dan disebutkan pula dalam beberapa riwayat diantaranya yang diriwayatkan oleh Darimi dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan annahu ladina illa bi ah, jamaah wa la illa bi imamah Walai'mamat illa bismang wa ta'aahe. Kata Umar radhiyallahu taala anhu tidak ada agama kecuali dengan cara komitmen kepada jamaah. Artinya tidak akan menjadi tegak agama seseorang kecuali apabila mereka komitmen dengan jamaah. yang dimaksud jamaah di sini? Apa yang difahami oleh Kelompok-kelompok sempalan bahwa yang dimaksud jamaah adalah jamaah mereka Kelompok-kelompok tertentu Yang punya pemimpin Lalu para pengikutnya membaikat pimpinannya Lalu menyebut kelompoknya dengan sebutan jamaah Masing-masing Mengklaim bahwa mereka lah jamaah Apakah itu Al-Qa'idah Ataukah itu ISIS? Apakah itu Jamaahatul Muslimin? Ataukah jamaah-jamaah yang lain? Bukan itu yang dimaksud jamaah. Dari apa yang diterangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang dimaksud oleh beliau jamaah adalah masyarakat yang mereka mengangkat seorang pemimpin Dalam sebuah negeri Punya kekuatan Punya kekuasaan Inilah yang disebut Al-Jamaah Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengatakan La yahillu Damu mre'in muslim illa bi'ihda thalath Al-Sayyibu zani Wal-Nafsu bin nafsi. Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim Kecuali apabila dia melakukan satu diantara tiga perkara Yang pertama Seorang yang berzina dalam keadaan dia telah Menikah Dan pernah berhubungan dalam sebuah pernikahan yang sah Lalu dia berzina maka boleh ditumpahkan darahnya dengan cara dihukum rajam. Yang kedua, apabila dia membunuh orang lain, maka dia boleh ditumpahkan darahnya dengan cara diqisas. Dan yang ketiga, at-tariqul dini, al-mufariqul jamaah. Yang meninggalkan agamanya, murtad dan memisahkan diri dari jamaah, yaitu jamaah kaum muslimin mereka yang hendak melakukan pemberontakan maka mereka boleh diperangi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memerangi kelompok khawarij maka di sini sebutkan jamaah maka al-jamaah yang dimaksud oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala adalah sebuah negeri yang di sana terdapat masyarakat dan ada pimpinan dia. Lalu kata beliau, "Wala jama'ata illa bi imamah." Tidak ada jama'ah kecuali apabila ada imamah. Ada kepemimpinan. Tidak akan mungkin kelompok masyarakat itu akan bersatu apabila mereka tidak dipimpin oleh seorang penguasa seperti halnya kelompok-kelompok yang hidup di masa jahiliyah. Mereka yang hidup di masa jahiliyah. Tidak memiliki seorang pemimpin yang menyatukan mereka. Namun setiap kabilah punya pemimpin sendiri-sendiri. Kabilah yang kuat mengalahkan kabilah yang lemah. Ini yang tidak dikehendaki oleh Islam. Islam menganjurkan untuk menyatukan seluruh masyarakat di atas seorang penguasa yang kemudian mereka mengangkatnya sebagai imam pemimpin mereka maka tidak ada jamaah yang menyatukan seluruh elemen masyarakat kecuali apabila ada imamah apabila ada pemimpin wala imamata illa bisami'in wata'ah dan tidak ada yang disebut kepemimpinan, kecuali dengan menjalankan asana as qotbah mendengar dan taat kepada penguasa. Tanpa mendengar dan taat kepada penguasa, maka yang terjadi adalah kehancuran dalam sebuah negeri. Demikian pula, yang diterangkan oleh salah seorang imam dari kalangan tabi'in yang bernama Al Hasan. Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang status al-umara status penguasa apa sikap kita dalam mengangkat penguasa apa yang harus kita lakukan terhadap mereka kata beliau hum yaluna min umurina khamsan mereka para penguasa itu mengatur kita rakyat ini dari urusan-urusan kita dalam lima perkara mereka mengatur seluruh rakyat dalam lima perkara yang pertama kata beliau aljumah ah. dalam hal menegakkan salatul jumahah dalam hal menegakkan Salatul jamaah Dan dalam hal Melaksanakan Salatul jamaah Penetapan salatul jamaah Kapan dikerjakan Hari apa Yang berhak menentukan Adalah penguasa Bukan kelompok-kelompok tertentu Namun penguasa negeri yang berhak untuk menetapkan apabila terjadi khilaf. Maka penguasa negeri yang mencetuskan hukum. Bahwa idul fitur atau idul adha dilaksanakan pada hari fulan. Pada hari ini atau hari tertentu. Sesuai keputusan mereka. Wasdugur. Demikian pula dalam hal berjihad dan berjaga-jaga di daerah-daerah perbatasan kaum Muslimin muslimi Wal -hudud. dan yang kelima dalam hal menegakkan hukum-hukum had hukum rajam atau hukum potong tangan bagi pencuri atau yang semisalnya mereka para penguasa yang berhak untuk menegakkan kelima perkara ini Penegakan salatul juma'ah. Penegakan jama'ah. Penegakan salatul Id, Penegakan ashghur, Jihad. Demikian pula dalam hal menegakkan hukum-hukum had. Hukum rajam. Potong tangan dan yang semisalnya. Lalu beliau rahimahullah ta'ala mengatakan. Wallahi la yastaqimud din illa bihim. Demi Allah tidak menjadi tegak agama ini kecuali melalui mereka para penguasa itu. Wa in wa zalamu meskipun mereka itu zalim meskipun mereka itu menganiaya rakyat meskipun mereka bukan dari kalangan orang-orang yang saleh. Wallahi lama yuslihu Allahu bihim aktsar mimma yusidun demi Allah kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan untuk kemaslahatan sebuah negeri itu lebih banyak daripada kerusakan yang mereka perbuat perhatikan ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ini beliau tidak mengingkari bahawa ada penguasa yang membuat kerusakan di buka bumi ada penguasa yang melakukan tindakan-tindakan yang menyelesai syariat akan tetapi perlu diketahui tanpa penguasa yang didengarkan dan ditaati perintah dan aturannya akan menyebabkan kekacauan di dalam negeri tersebut. Karena masing-masing mereka akan mendolimi sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Tanpa ada yang menghukum mereka. Akan berbuat orang-orang yang dholim dengan semena-mena. Tanpa ada yang menghukum mereka. Ketika... Penguasa tidak mampu untuk menegakkan hukum di tengah-tengah mereka. Ma'anna ta'atahum wallahi wa an furqatahum lakufrun. Kata al-Hasan al-Basir rahimahullah. Bahawa keta'atan kepada para penguasa. Itu adalah merupakan sesuatu yang patut untuk dipuji. Yang patut untuk disanjung. Karena sejalan dengan syariat dan bahwa memisahkan diri dari mereka melakukan tindakan-tindakan pemberontakan terhadap penguasa adalah merupakan tindakan kekufuran demikian pula halnya ketika Abu'l-Aliyah Rufiq bin Mehran Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala salah seorang imam dari kalangan tabi'in ketika disebutkan kepada beliau tentang penguasa maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan ma yuslihullahu bihim aksar mimma yusidun bahawa perbaikan yang mereka lakukan itu lebih banyak daripada kerusakan yang mereka berbuat perbaikan yang mereka lakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan itu masih lebih banyak daripada kerusakan yang mereka perbuat. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah beberapa nasihat para ulama ussalaf yang menjelaskan tentang pentingnya menjalankan prinsip as-sam'u wat ta'ah. Prinsip mendengar dan taat kepada penguasa selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa taat kepada mereka mematuhi perintah-perintah mereka menjalankan apa yang telah mereka tetapkan dalam sebuah negeri dan tidak melakukan perkara-perkara yang menyelisihi mereka yang menimbulkan kerusakan menimbulkan kehancuran atau perselisihan dan peperangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin Oleh karenanya, wahai para muslimin dirahimakumullah. Tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama ussalaf baik para ulama dahulu hingga sekarang dalam hal sikap mereka terhadap pemerintah. Sikap mereka terhadap penguasa. Penguasa yang saleh ataukah penguasa yang yang zalim. Sikap mereka sama. Sikap mereka satu, yaitu kewajiban untuk taat dan mendengar kepada penguasa tersebut. Dan di sini saya akan menukilkan beberapa penjelasan para ulama yang menerangkan tentang prinsip mereka ini. Bahwa prinsip mendengar dan taat kepada penguasa adalah merupakan prinsip yang agung. Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu aqidah yang penting. Yang harus diyakini oleh seluruh kaum muslimin. Demi untuk menjaga kemasratan kehidupan mereka. Di dunia demikian pula di akhirat. Disebutkan oleh Ibn al-Azraq. Salah seorang ulama dari mazhab Malikiyah. Dalam kitab Bada'i Bada al-Suluk beliau yawmatan inna al-sadr alayhi idha jara min azaim al-din wa wasaya al-a'immat al-nasihin sesungguhnya bersabar dalam menyikapi kezaliman penguasa Ketika penguasa itu melakukan keboliman, termasuk diantara prinsip pokok di dalam agama ini, dan termasuk diantara wasiat para imam-imam yang senantiasa memberi nasihat yang baik untuk umat ini. Perhatikan apa yang boleh sebutkan, bahwa bersabar dalam menghadapi keboliman penguasa ketika dia melakukan keboliman lalu kemudian kita sebagai rakyat bersabar dalam menghadapi hal tersebut tidak terprovokasi tidak melakukan tindakan-tindakan perlawanan tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengarah kepada pemberontakan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya pertumpahan darah, perang saudara di tengah-tengah kaum muslimin di dalam negeri itu sendiri min azaimuddin ini termasuk diantara prinsip-prinsip terpenting di dalam agama Allah Subhanahu wa taala karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadapan para sahabat, Innakum sata'rona baghi athera' wa amuran tunkiruna. Sesungguhnya setelah aku wafat, kalian akan melihat. munculnya penguasa-penguasa yang mereka lebih mementingkan hak-hak mereka dan menzalimi rakyatnya dan kalian akan melihat dari mereka perkara-perkara mungkar yang mereka lakukan maka para sahabat bertanya setelah mendengarkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan munculnya penguasa-penguasa yang zalim yang merampas hak-hak rakyat, lebih mementingkan hak-hak mereka dan muncul dari mereka perkara-perkara yang mungkar yang menyelisih syariat. Para sahabat bertanya, "Apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isbiru." Bersabar kalian. Abdul haq alladzi alaikum wasalla laha haqakum bersabar kalian apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai rakyat tunaikan dan apabila hak-hak kalian dirampas oleh penguasa kalian maka mohon dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala bersabar kalian nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada umatnya Keluar kalian ke jalan-jalan untuk melakukan perlawanan kepada penguasa kalian yang zalim itu. Nabi SAW tidak mengatakan. Kalian persiapkan kekuatan untuk melakukan pemberontakan melawan mereka. Bukan itu wasiat. Bukan itu nasihat Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW mewasiatkan kepada umatnya. isbiru bersabarlah kalian. Sampai kapan umat ini diperintahkan untuk bersabar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk bersabar? Bersabarlah kalian setahun, atau bersabarlah kalian dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Isbiru <Sess> Hatta Talquni Ala Hawli. Bersabarlah kalian hingga kalian bertemu Aku di telagaku nanti kapan di akhirat mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahagian dari umat Rasulullah alaihi salatu wasallam yang meminum bahagian dari air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kenikmatan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man syariba minhu syarbatan lam yadhma' ba'daha abadan barang siapa yang meminum sekali teguk maka dia tidak akan lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Kesabaran itu sampai bertemu Rasulullah di telaga beliau. Berarti apa? Selama hidup di dunia, menghadapi seorang waliul amr, seorang hakim, seorang imam, seorang pemimpin dalam sebuah negeri, ketika mereka melakukan tindakan-tindakan kezaliman, maka hadapi dengan penuh kesabaran, sabar, dengan senantiasa berjalan di atas bimbingan syariat, bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat al Imam Muslim dari Hadith Hudayfa bin al-Yaman radhiyallahu anhu, dengan tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk taat kepada penguasa, meskipun penguasa itu zalim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innu Sayaqoon Bagi Aimmah, la yahtadun bhuday, wa la yistannun bissunnati, wa sayaqumu fihim rujalun, qulubuhum qulubu syaitin, fi juzban ins. Sesungguhnya setelah aku wafat, akan muncul pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mengambil bimbinganku sebagai pembimbing yang mengarahkan kepada kebaikan yang mereka tidak berjalan di atas sunnahku dan akan muncul di tengah-tengah mereka para laki-laki yang hati-hati mereka berhati syaitan namun jasad-jasad mereka masih berjasad manusia hatinya berhati syaitan akan muncul sadakal rasul sallallahu alaihi wasallam telah benar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul penguasa-penguasa yang zalim yang mengzalimi rakyatnya yang menindas rakyatnya yang sangat mudah menumpahkan darah-darah kaum muslimin Bahkan darah-darah orang-orang saleh Seperti al Hajjaj bin Yusuf Al-Thakaf Membunuh sekian banyak dari kalangan para sahabat Orang-orang saleh Dari kalangan tabi'in Radiyallahu ta'ala anhu Dan seterusnya Muncul penguasa-penguasa yang dalem itu Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sikap mereka ketika menghadapi kondisi seperti yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah kami harus melakukan pemberontakan afalanun nabidhuhum bisyaif bolehkah kami mengangkat pedang-pedang kami untuk melakukan perlawanan kepada mereka apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ismag wa atiy, fāin durba wahruk wa aqida maluk Hendaknya engkau senantiasa mendengar dan taat kepada penguasaMu, meskipun punggungMu dipukul, meskipun hartamu dirampas, maka hendaknya engkau tetap harus mendengar dan taat kepada penguasaMu. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk taat kepada penguasa ini menunjukkan sebagai sebuah nasihat yang sangat berharga wasiat untuk umat ini dari seorang rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan umatnya untuk bersabar Sabar Kamu sebagai rakyat tetap ta'at Selama bukan dalam perkara Bermaksud kepada Allah Subhanahu SWT Naka ini merupakan prinsip yang agung Bersabar Untuk senantiasa ta'at Kepada penguasa negeri Termasuk diantara prinsip utama di dalam agama ini Demikian pula beliau menerankan Ketika menjelaskan tentang kewajiban taat kepada penguasa negeri, kata beliau, aslun azimun min usulil wajibatid diniah hatta adrajahal aimmatu fi jumlatil aqaidil iimaniyah. Bahwa ketaatan kepada penguasa negeri merupakan prinsip yang agung di antara prinsip-prinsip yang wajib di dalam agama ini. Bahkan para imam-imam Para ulama-ulama Mereka memasukkan prinsip taat kepada penguasa negeri Termasuk diantara akidah-akidah keimanan Yang wajib Untuk diakini oleh setiap muslim Oleh karena itu Telah diruatkan dalam asar yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an Kita mengenal siapa Anas bin Malik yang senantiasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di kota Madinah hingga Rasulullah alaihi salatu wafat sehingga beliau benar-benar mengerti sunnah Rasulullah Bimbingan bing Rasulullah alaihi salatu Beliau mengatakan Amarana akabiruna min ashab Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah nusabbama ra'ana wala nagishum wala na'sihum Wanita Taki Allaha, dan sabr. Fain, alamr qarib. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Para pembesar, pembesar, orang-orang yang senior dari kalangan para Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita sekalian. Ini yang menukil sahabat Nabi Anas bin Malik. Beliau menukil dari prinsip dan sikap para ulama besar dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penukilan ijma'. Penukilan kesepakatan para sahabat. Bukankah kita diperintahkan untuk mengikuti bimbingan mereka? Berjalan di atas bimbingan dan sunnah mereka. Dalam hadis Al Irbaat Ibn Sariyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi wasiat, yang disebut oleh Al Irbaat, seakan-akan wasiat itu merupakan wasiat perpisahan yang menunjukkan pentingnya wasiat itu. Wasiat itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Alaikum bissunnati wal-sunnatil khulafai al-raشدin al-mahdiyin min baghdi. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafai al-raشدin. Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Mereka ini adalah pimpinannya para sahabat. Orang-orang terbaiknya umat ini setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk mengikuti sunnah mereka. Bahawa berjalan di atas sunnah mereka berarti berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik, para pembesar dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memerintahkan kepada kami apa isi perintah itu? Allah Nasubba Umarahana, bahawa kami tidak diperbolehkan mencela penguasa-penguasa kami, tidak diperbolehkan mencela penguasa, mengumpat penguasa, mengucapkan kata-kata sindiran kepada penguasa mengucapkan kalimat-kalimat yang melecehkan dan merendahkan kedudukan penguasa menyebutkan ungkapan-ungkapan yang menyudutkan para penguasa yang menyebabkan rakyat marah kepada penguasanya para pembesar dari kalangan sahabat telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak menyem tidak mencela tidak boleh mencerca para penguasa kami dan kami tidak boleh menipu mereka penampakannya seolah-olah dia sebagai rakyat yang taat patuh tapi ternyata ada gerakan tersembunyi kelihatannya dia seorang yang bahagian dari warga yang baik penduduk kampung memujinya Masya Allah orang itu orangnya baik kok tidak pernah berbuat kejelekan tidak nampak rajin beribadah dan biasa dia bergaul dengan masyarakat itu penampakan zahirnya tapi dalam rumahnya dia merakit bom dia membuat perkumpulan perkumpulan rahasia untuk melakukan tindakan-tindakan teror kita akan melakukan tindakan teror di daerah fulan, di mal ini, di mal itu, di daerah ini, di daerah itu. Gerakan-gerakan rahasia ini termasuk di antara bentuk ish penipuan terhadap penguasa yang dilarang oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walla nahu tidak boleh kita menipu mereka. Oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan idza raaita qauman yatanajawna fi amri dinihim fa'lam fa annadinahum mabniun ala ta'sishi ta dhalalah Apabila engkau melihat ada satu kaum berbicara agama mereka berbisik-bisik sembunyi-sembunyi rahasia-rahasiaan ketika berbicara tentang masalah agama padahal agama ini zahir Alhamdulillah kita hidup di negeri yang kita bisa menjalankan ibadah tanpa ada yang melarang kita kok berbisik-bisik ketika berbicara agama berbicara sirriah gerakan rahasia maka ketahuilah sesungguhnya agama mereka dibangun di atas fondasi kesesatan. Ini wasiat dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. "Wa Dan kami tidak boleh bermaksiat kepada penguasa. Tidak boleh menyelisihi apa yang menjadi ketetapan mereka. Apa yang menjadi undang-undang yang telah mereka tetapkan? Selama tidak mengandung unsur bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak diperbolehkan taat kepada siapapun dari makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamat tha'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf dan hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan bersabar bertakwa kepada Allah dan bersabar sesungguhnya setiap urusan itu dekat apabila terjadi kezaliman hadapi dengan takwa Allah hadapi dengan kesabaran maka itu semua tidak akan berjalan lama apakah kita yang akan meninggalkan dunia ini disebabkan karena ketakwaan kita kesabaran kita dalam menghadapi berbagai macam fitnah yang terjadi tidak emosi tidak terprovokasi tidak terbawa kepada pemahaman-pemahaman sesat yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala bersabar kokoh di atas kebenaran ke ini hanya sebentar apakah kita yang meninggal sehingga kita tinggal berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah akan memuliakan seorang yang bertakwa dan bersabar. Atau dengan bertakwa dan bersabar dan menjalankan prinsip-prinsip Islam yang telah diajarkan oleh Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi kemaksiatan dilakukan oleh penguasa maka dilakukan dengan cara-cara yang dituntunkan dalam syariat, menasihati secara rahasia Apakah melalui surat? Atau jika memungkinkan berbicara empat mata secara rahasia? Tidak perlu dihadapan publik. Tidak perlu berbicara tentang kejelekan penguasa di atas mimbar-mimbar. Di podium-podium. Di jalan-jalan. Di tempat-tempat keramaian, Tidak perlu. Karena yang demikian akan menimbulkan gejolak dalam negeri. Yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang sama sekali kita tidak menghendakinya. Solusinya apa? Bertakwa kepada Allah dan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ketakwaan kita, membalas kesabaran kita. Dan semoga dengan ketakwaan dan kesabaran itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi perubahan situasi dalam sebuah negeri yang sebelumnya bobrok berubah kepada kebaikan siapa yang berubahnya Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban kita adalah menyembah hanya kepada Allah kewajiban kita adalah menjalankan prinsip-prinsip Islam kewajiban kita adalah taat kepada penguasa sebagai seorang rakyat meskipun kita terzalimi meskipun kita dianiaya sabar dan bertakwa kepada Allah ini tuntunan yang disyariatkan oleh Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam siapa yang mengira dalam kisah ashabul kahfi beberapa pemuda yang meninggalkan negerinya karena mengkhawatirkan kezaliman penguasa pada saat itu yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala mereka menyekutukan Allah para pemuda ini mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah hingga didengarkan oleh penguasa yang zalim ketika itu maka mereka pun hendak mencari para pembuda yang mengajak kepada tauhid untuk mereka bunuh akhirnya para pembuda ini pun melarikan diri meninggalkan negeri mereka hingga mereka pun beristirahat memasuki sebuah gua lalu mereka kelelahan maka mereka pun tertidur lelap berapa lama mereka tidur wala bisu fi kahfihim 300 sinina wa izdadu mereka tinggal tertidur di gua tersebut selama 309 tahun 309 tahun 309 tahun ini berarti apa? Sudah terjadi perubahan generasi. Iya kan? Tiga abad. Terjadi perubahan generasi. Telah hilang generasi-generasi. Yang mereka hidup di masa itu. Datang generasi berikutnya. Muncul generasi berikutnya. Muncul generasi berikutnya. Subhanallah. Terjadi perubahan. Tanpa mereka harus berbuat Namun mereka bertakwa kepada Allah. Mereka bersabar dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka harus melarikan diri untuk menghindari pembunuhan yang akan dilakukan oleh penguasa yang zalim ketika itu. Ketika mereka terbangun saling bertanya-tanya berapa lama kita tidur. Ada yang mengatakan mungkin kita tidur sehari atau bahkan setengah hari. Terjadi perubahan di negeri mereka yang sebelumnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi masyarakat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala siapa yang mengir? siapa yang mendakwahkan mereka adalah para pemuda yang meninggalkan negeri mereka terputus dakwah mereka akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan itu Allah azza wajal memunculkan dai-dai yang mengajak kepada tauhidullah. Yang terpenting bagi hamba-hamba Allah adalah bersabar, istiqamah di atas agama Allah, menjalankan prinsip-prinsip Islam. Ini, wahai saudara dan inilah yang dinasihatkan oleh para pembesar sahabat, wa an taqiyallahi wa nasbir. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan bersabar. Disebutkan Pula oleh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Siapa yang tidak mengenal Al-Imam Al-Bukhari? Penulis kitab yang paling sahih Setelah Al-Quran Al-Karim Yang dikenal dengan nama Sahihul Bukhari Muhammad Ibn Ismail Rahimahullah Beliau menerangkan tentang prinsip ahlus sunnah aqidah ahlus sunnah, dan menukil pernyataan seluruh para ulama sunnah yang datang dari berbagai negeri dalam menyikapi penguasa kata beliau rahimahullah lakitu akthara min alfi rajulin min ahli ilm Aku telah bertemu seribu orang dari kalangan para ulama. Ini bukan satu dua orang, seribu orang. Bukan seribu orang dari kalangan awam, ulama, ahli Hijaz dari Hijaz Makkah, Madinah, Kufa, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam, Mesir. Syam meliputi Suria, Damaskus, Jordan, Palestine, ini semua disebut negeri Syam. Laqaytuhum karratin qarnan ba'da qarn, thumma qarnan ba'da Aku bertemu dengan mereka berkali-kali. Berkali-kali satu abad kemudian abad yang berikutnya kemudian abad yang berikutnya adraktuhum wa hum mutawafirun aku menemui mereka dalam keadaan jumlah mereka masih banyak منذ اكثر من 46 سنه semenjak lebih dari 46 tahun yang lalu penduduk Syam Mesir Jazira dua kali Aku bertemu mereka. Ulama Basrah empat kali dalam beberapa tahun. Ulama Hijaz selama enam tahun. Walauhsi kami dahal tul Kufah, wabagdad dan saya tidak bisa lagi menghitung sudah berapa banyak berapa kali aku memasuki kota Kufah dan kota Baghdad, maha muhaddis ahli Khurasan. Dan bertemu dengan para muhaddis, para ahlus sunnah dari penduduk khurasan. Lalu kemudian beliau menyebutkan nama-nama atau mereka-mereka yang ditemui oleh Imam al-Bukhari. Lalu beliau mengatakan, Waktafayna bitasmiyati ha'ula kaya kuna muhtasaran. Wa'alla yasula dalik. Dan saya mencukupkan, menyebutkan nama-nama mereka ini agar menjadi ringkas, agar tidak terlalu panjang. Maksudnya masih banyak lagi yang yang beliau tidak sebutkan nama-nama para ulama. فَمَا رَأيتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ Aku tidak melihat satu pun dari mereka yang berselisih dalam perkara-perkara ini yang akan beliau terangkan ini aku tidak melihat satu pun dari mereka yang berselisih dalam perkara-perkara ini lalu al-imam bukhari rahimahullah menyebutkan di antara perkara yang disepakati oleh seluruh para ulama dari abad ke abad dari generasi ke generasi kata beliau wa alla nunazal al-amra ahlah dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyelisihi atau melakukan perlawanan atau melakukan pemberontakan kepada waliul amr, kepada penguasa negeri. Likhaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Talafun lah yang hilul alehin nafal bumri muslim. Ada tiga perkara yang tidaklah terdapat kedengkian atas tiga perkara itu dalam diri seorang muslim. Ekhlasul amaliilillah, memurnikan ibadah, memurnikan amalan, semata-mata kerana Allah subhanahuwataala. Wataatulatilumur. Dan ta'at kepada penguasa-penguasa negeri. Dan komitmen dengan jamaah mereka. Komitmen dengan mereka yang senantiasa ta'at kepada penguasa negeri tersebut. Lalu kemudian ditegaskan dengan menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri penguasa di antara kalian wa alla yaras sayf ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dan jangan sekali-kali seorang berpandangan untuk mengangkat pedang Melawat umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ini penukilan dari Al Imam Al Bukhari rahimahullah. Menukil dari seluruh ulama'ul Islam. Tidak ada perselisian dalam hal ini. Kewajiban untuk taat kepada penguasa. Oleh kerana itu, Mashyarul Muslimin rahimakum Allah. Apabila kita telah memahami hal ini, maka ada beberapa poin penting. Yang harus kita jadikan sebagai sikap kita. Sebagai seorang muslim. Sebagai seorang rakyat yang hidup dalam sebuah pemerintahan negeri. Seperti negeri Indonesia ini. Apa yang harus menjadi sikap kita? Yang pertama. Berhati-hati. Dan senantiasa menjauhkan diri. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat khuruj. Keluar dari ketaatan kepada penguasa. Sekaligus memberi peringatan kepada umat ini. Agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung khuruj. Keluar dari ketaatan terhadap penguasa negeri. Sebarkan akhidah Ahlus Sunnah ini. Sampaikan kepada kaum muslimin. Tentang prinsip Islam yang mengajarkan untuk taat kepada penguasa negeri. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kekacauan. Yang mendatangkan kerusakan dalam sebuah negeri. Meskipun kita melihat bahawa. Pemerintah kita bukanlah pemerintah yang sempurna sungguh sangat banyak kekurangan mereka dan mereka pun menyadari tentang hal itu akan tetapi menyikapi kesalahan dan kekeliruan penguasa negeri dengan cara-cara yang keras dengan cara-cara khuruj keluar dari kota-kota pada mereka akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih parah akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar menyebabkan keguncangan, kekacauan, pertumpahan darah, perang saudara yang akan terjadi di dalam negeri itu sebagaimana yang kita ketahui. Baca sejarah-sejarah yang telah lalu dan yang sekarang ini terjadi akibat tidak menjalankan prinsip ketaatan pada penguasa negeri. Maka yang terjadi adalah kehancuran. Kekacauan masyarakat tidak lagi Segan kepada penguasanya. Masyarakat tidak lagi menampakkan ketaatan pada penguasanya. Mereka terus melakukan tindakan-tindakan yang menyudutkan penguasa. Yang ini sangat dikhawatirkan akan berlanjut kepada hal-hal yang jauh. Lebih jauh lagi dari hal-hal yang negatif. Yang kita memohon kepada Allah subhanahu taala, Semoga Allah taala ta menjaga dan memelihara negeri kita ini. Salah satu contoh Sikap seorang imam sunnah Al-imam Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal Rahimahullah ta'ala Salah seorang di antara murid al-imam Al-Syafi'i Rahimahullah Pada masa beliau Beliau menghadapi sebuah masa fitnah yang besar di negerinya. Yaitu fitnah khalqul Quran. Menyebarnya keyakinan Jahmiyah, keyakinan Mu'tazilah. Yaitu meyakini bahwa Al-Quran makhluk. Bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kufur itu menjebar. Keyakinan ini itu sampai dijadikan sebagai asas negara ketika itu. Yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Mengharuskan rakyatnya seluruhnya. Untuk menjadikan ini sebagai keyakinan resmi dalam negaranya. Itu Terjadi sementara para ulama dengan tegas menyatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir namun perlu di fahami bahawa Khalifah pada saat itu Al-Ma'mun jahil dia meyakini itu dengan penawilan sehingga Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah walhasil Khalifah Al-Ma'mun dengan kezalimannya Menindas rakyatnya. Harus berkeyakinan dengan keyakinan ini. Meyakini Al-Quran makhluk bukan firman Allah Subhanahu Wataala, bukan kalamullah. bukan sifat Allah Azza Wajalla. Sehingga sebahagian para ulama ketika itu terpaksa mengucapkan kalimat kufur ini karena khawatir mereka akan dibunuh atau disiksa. Namun al-imamu Ahmad rahimahullah. Bersabar. Bersabar. Beliau tetap menyebarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa keyakinan yang benar. Al-Quran itu adalah bahagian dari firman Allah. Dan firman Allah itu bukan makhluk. Sehingga beliau disiksa. Bertahun-tahun lamanya. Dipenjarakan dengan berbagai macam jenis siksaan yang beliau rasakan, namun beliau bersabar. Ketika para ulama disiksa ketika itu, ada sebahagian fukaha ini ahli-ahli fikih loh, para fukaha Baghdad, mereka berkumpul pada masa khilafah al-Wathiq Billah. Maka mereka datang kepada Imam Ahmad Rahimahullah Mereka ini Para Fukuha Bagdad ini Itu punya Keinginan Untuk mengajak masyarakat Untuk bersatu padu Untuk melakukan perlawanan Kepada penguasa ketika itu Angkat senjata Namun Alhamdulillah Sebelum mereka melakukan perbuatannya, mereka masih memuliakan Ahmad bin Hamzah, rahimahullah. Maka mereka datang, ingin meminta wajangan dan nasihat dari Imam Ahmad. Mereka mengatakan Inal amrakat ta'waqam wa fasya. Sesungguhnya kondisi sekarang ini telah meluas, sudah sekian banyak kaum Muslimin berkeyakinan mengatakan Al Quran itu makhluk bukan firman Allah Subhanahu Wa Taala wala narda bi imamatihi sultani kami tidak ridha masyarakat kami dipimpin oleh penguasa yang demikian ini alwajib billah kami tidak ridha maksudnya kami akan melakukan pemberontakan maka mereka pun berdiskusi dengan alim Ahmad apa kata Imam Ahmad rahimahullah subhanallah imam sunnah sabir yang senantiasa bersabar beliau menghadapi berbagai macam penyiksaan di penjara terzalimi oleh penguasa yang hidup pada masa itu namun itu tidak membuat beliau terbawa emosi itu tidak membuat beliau kemudian ikut terprovokasi untuk memberi semangat kepada rakyat untuk melakukan perlawanan kepada penguasanya tidak قال الإمام أحمد رحمه الله عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا جدا من طاعه ولا تشقوا أصى المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر ليس هذا صوابا وهذا خلاف الآثار Kata beliau, Kewajiban kalian adalah mengingkarinya dengan hati-hati kalian. Kewajiban kalian adalah mengingkari keyakinan itu, mengingkari perbuatan itu dengan hati-hati kalian. Maksudnya jangan, dengan apa? Jangan dengan tangan kalian. Jangan mengangkat senjata. Dan jangan dengan lisan tapi ingkari dengan hati. Oleh karena itu para ulama mengatakan Bahawa seorang dikatakan khuruj keluar dari ketaatan kepada penguasa apabila dia melakukan satu di antara dua hal. Yang pertama khuruj bil lisan seorang keluar dari ketaatan kepada penguasanya dengan lisan dia tidak mengangkat senjata dia tidak mengangkat senjata, tidak dia tidak melakukan pemberontakan, tidak tapi dengan lisan dia mencerca para ulama, para umara, para penguasa merendahkan kedudukan mereka mengumpat mereka mengeritik mereka di hadapan publik entah apa namanya mau disebut demonstrasi kah atau yang semisalnya apabila dia menyampaikan kritikan terhadap penguasa secara terang-terangan di hadapan umum, di khalayak umum dengan alasan untuk membawa kemaslahatan Menyebut nama-nama para penguasa. Maka ini termasuk di antara bentuk kuruj. Makanya keliru kalau ada yang memahami bahwa. Yang namanya khawarici itu. Kelompok khawarici itu. Mereka yang melakukan pemberontakan. Dengan mengangkat senjata. Itu salah satu bahagian dari kelompok khawarici. Namun termasuk diantara kelompok khawarij yang mereka keluar dari ketaatan penguasa dengan lisan. Perhatikan hadist Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang membagi-bagi harta rampasan perang diberikan kepada sebagian orang dalam jumlah yang banyak. Si fulan dapat 100 ekor unta, si Alan dapat 100 ekor unta. Sementara sahabat-sahabat senior yang mereka telah lebih dahulu keislamannya, lebih dahulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka, mereka tidak mendapatkan apapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak berikan kepada mereka. Para sahabat paham? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Inni la'uthi rajul wa ghayruhu ahabb ilayya minhu khasyat ay Allah az-zawajal fi nar Aku sengaja memberikan kepada seseorang, padahal yang aku tidak berikan harta, aku lebih cinta kepadanya daripada yang aku berikan harta. Kenapa? Takliful qulub untuk mendekatkan hati mereka agar mereka semakin cinta kepada Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam khawatir jangan sampai ketika dia tidak diberikan muncul kebencian kepada Islam menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah alaihi wasallam sedang membagi-bagi harta, datanglah seseorang. Orang ini yang kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan keluar dari keturunan orang ini. Satu kaum. Akan keluar dari model orang ini. Satu kaum. Yang mereka membaca Al-Quran. Tapi bacaan Al-Quran mereka tidak melampaui kerongkongannya. Hanya sekedar dibaca. Namun tidak mampu mereka untuk memahami dengan baik. Yaqtuluna ahlil islam. Mereka menghalalkan darah darah kaum Muslimin, membunuh kaum Muslimin. Wa idauna ahli al-azan. Lalu mereka membiarkan para penyembah berhala yang merukunah minal Islam, kama yang merukusah muminar ramia. Mereka ini keluar meninggalkan syariat Islam, seperti halnya anak panah yang keluar meninggalkan sasarannya. Begitu cepatnya mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu Wataala. Siapa orang ini? Apa yang dia lakukan sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa orang ini yang akan menjadi cikal bakal khawarij. Orang ini datang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang membagi-bagi harta. Ketika orang ini melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada si fulan dan tidak diberikan kepada si ala, maka dia mengatakan. Ittakillahya Muhammad, iqdil. Bertakwalah kamu kepada Allah Wahai Muhammad. Bersikap adillah kamu. Masya Allah. Lihat sombongnya ini. Dia menganggap dirinya bertakwa kepada Allah. Dia menuduh Rasulullah tidak bertakwa kepada Allah. Dia mengklaim dirinya orang yang adil. Lalu dia menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbuat adil dengan apa yang beliau lakukan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahamnya adil idalam, ya adililahu warosulu. Siapa yang akan berbuat adil apabila Allah dan Rasulnya tidak bersikap adil? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan akan muncul dari model orang ini. Lalu disebutkan ciri-ciri khawarij. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia tidak memukul Rasulullah. Dia tidak berusaha untuk membunuh Rasulullah, tidak. Namun dia mengingkari Rasulullah dengan lisan. Dan ini salah satu bentuk khawarij. Oleh karena itu para ulama ketika menyebutkan hadis ini, mereka sebutkan di dalam bab-bab yang menjelaskan tentang kelompok khawarij. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, beliau sebutkan dalam bab man taraka qitalal khawarij lit'aluf. Bab orang yang meninggalkan untuk memerangi khawarij lit'aluf. Wa alla yanfira an-nas anhu agar manusia tidak meninggalkannya disebutkan dalam bab tentang memerangi khawarij. An-Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini diberi judul dalam sahih Muslim Dzikrul Khawarij wa Menyebutkan tentang khawarij dan sifat-sifat ciri-ciri mereka. Demikian pula yang lainnya. Maka wahai kaum rahimakumullah ini menunjukkan bahwa seorang yang berpaham khawarij tidak harus melakukan pemberontakan dengan dengan mengangkat senjata tapi cukup dengan lisan dia berbicara tentang penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, merendahkan kedudukan penguasa di hadapan publik termasuk di antara sifatul khawarij. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan ini merupakan dalil yang paling jelas yang menunjukkan bahawa seorang keluar dari ketaatan pada penguasa itu bisa terjadi dengan mengangkat pedang dan bisa pula terjadi dengan ucapan bisa pula terjadi dengan ucapan Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala beliau ditanya dalam sebuah pertanyaan hal al-khuruj 'ala al-a'immah yakunu bisayf faqat apakah perlakuan khuruj keluar dari ketaatan penguasa hanya bisa dilakukan dengan pedang saja, atau juga termasuk di dalamnya mencela penguasa dan mengompori masyarakat untuk melakukan perlawanan kepada mereka dan menampakkan menampakkan perlawanan kepada mereka kata beliau hafizullah al-khuruj ala al-imah yakunu bil khuruj alihm bisayf Wahada ashadul khuruj, bahawa meninggalkan ketatan kepada penguasa itu dilakukan dengan mengangkat pedang dan ini khuruj yang paling dahsyat, parahnya, yang paling berbahaya dan ini yang dilakukan oleh gerakan-gerakan yang tersembunyi, bergerakan bawah tanah menyusun kekuatan untuk melakukan perlawanan, menyiapkan persenjataan, bom, senjata-senjata yang mereka gunakan untuk membunuh para penguasa beserta jajarannya. Wa yakunu bil kalam dan juga keluar dari ketaatan pada penguasa bisa terjadi dengan ucapan bi sabihim wa syadmihim dengan mencela mereka, mencerca para penguasa, walkalamu fiim fil majlis, wa al madabir, dan membicarakan, mengkritik mereka di majlis-majlis umum, di atas mimbar-mimbar, هذا -mimbar. يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر maka ini akan membangkitkan emosi masyarakat dan mengompori mereka. Untuk melakukan perlawanan kepada penguasanya. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Alama Ahmad al-Najmi rahimahullah kata beliau wal khuroju alaihim yang kasimuilakshreen meninggalkan ketaatan pada penguasa terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, kuarujun fihliun, biseifi, sama fii makna, meninggalkan ketaatan dengan perbuatannya, dengan mengangkat pedang atau yang semakna dengannya. Kalau sekarang bukan pedang, tapi senjata, bom dan yang lainnya. Yang kedua, khurujun khawli. Meninggalkan kotatan dengan ucapan, dengan lisan. Ayat kelam insan fi wilat al-amr, wajadahfihim. Ketika seseorang membicarakan keburukan penguasa dan melecehkan mereka, wajummahum dan mencela mereka, dakwatan ilal khuroji alaihim sebagai bentuk ajakan kepada mereka agar mereka meninggalkan ketaatan kepada penguasanya. Maka ini masyarakat ma mukmin Allah merupakan bentuk-bentuk huruf. Siapa yang terang-terangan membicarakan kejelekan penguasa di mimbar-mimbar, di hadapan publik, di jalan-jalan, di tempat-tempat keramaian menjelaskan. Tentang kejelekan penguasa. Maka ini termasuk bentuk Al-Khuruj. Bentuk Al-Khuruj. Oleh karenanya, di antara kelompok Khawarij, ada yang disebut Al-Qa'diyah. Kelompok Khawarij jenis Al-Qa'diyah ini, diterangkan oleh para ulama, mereka tidak melakukan perlawanan dengan senjata. Tidak tapi dengan lisan merendahkan penguasa mencerca para penguasa ini bagian dari kelompok khawarij dan perbuatan yang mereka lakukan sama yang dilakukan oleh dzul khuaisirah dzul khuaisirah ini, ini yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Rasulullah agar Rasulullah berbuat adil Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa dari cikal bakal orang ini akan muncul kelompok yang kemudian dikenal dengan sebutan khawarij dengan berbagai macam ragamnya, dengan berbagai macam sektanya. Ini maashirul muslimin rahimakumullah. Maka sikap ahlu sunnah memberi peringatan kepada kaum muslimin dari bahaya khuruj. Ada yang mengatakan, lalu. Bagaimana cara kalian menasihati penguasa? Seperti yang telah kita terangkan Nasihati secara rahasia. Bukankah itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampaikan dengan cara yang baik. Sampaikan dengan cara yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an nashiha sultan, fala yubdih 'alaniyah wal yansahu sirran." Fa in fa'ala wa illa faqad addama alaihi Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa maka nasihati dengan cara diam-diam jangan dengan cara terang-terangan Apabila penasihat tersebut apabila penguasa itu menjalankan alhamdulillah itulah yang dikehendaki namun jika tidak menjalankannya kita sebagai rakyat telah menunaikan kewajiban kita untuk menyampaikan nasihat Ada lagi yang mengatakan kalau begitu mana bukti kalian bahwa kalian telah menasihati penguasa? Wahai kalian ahlus sunnah, kalian salafiyun, mana bukti kalau kalian menasihati penguasa? Apa harus ditunjukkan kepada kalian? Apa harus diperlihatkan? Nih cara kami, tak perlu kan? Tak perlu. Kalau disampaikan kepada kalian bukan rahasia lagi. Tak perlu kalian mengetahui walhamdulillah ahlus sunnah menegakkan nasihat dengan cara-cara yang syari'i tapi kan negara kita demokrasi boleh kita menyampaikan nasihat secara terang-terangan di hadapan podium meskipun pemerintah membolehkan namun itu menyelisihi bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. pertama kali itu sudah menyelisih bimbingan Rasulullah Rasulullah mengatakan fal yansahusirran nasihati secara sia, bukan terang-terangan. Bahkan meskipun pemerintah mengatakan boleh sampaikan secara terang-terangan, tetap secara hukum syar'i tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Oh, negara kita kan membolehkan demonstrasi. Demonstrasi dari mana? Produk siapa? Siapa yang membuat? Kau muslimin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ma jika bukan berarti itu bukan peraturan yang datang dari syariat Islam Seorang muslim adalah yang tunduk kepada agamanya, bukan tunduk kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasul memerintahkan maka kita sam'an wa tha'ah, mendengar dan taat. Kemudian yang kedua Sikap kita sebagai masyarakat adalah senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasa kita. Doakan mereka. Semoga Allah memberikan taufik. Karena kebaikan penguasa akan mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat. Maka termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah. Mereka senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Dan tidak mendoakan kejelekan. Kepada mereka. Pernah saya mendengar. Ada sekelompok orang mengerjakan sholat jamaah. Saya tidak tahu daerah mana. Sambil mereka melakukan kunud nazilah. Karena ketika itu. Densus sebagai perwakilan dari pemerintah, berhasil menangkap beberapa kelompok teroris. Lalu, sekelompok orang ini, yang tentu menjadi pendukung mereka, itu sampai kudut nazilah, mendoakan kejelekan, disebutkan nama-namanya, mendoakan kejelekan untuk Jokowi, untuk ini, untuk disebutkan nama-nama pemerintah. Saya tidak tahu diadakan di mana. Yang pasti mereka orang-orang Indonesia tinggal di negeri Indonesia, tapi keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya. Dengarkan apa nasihat yang diterangkan oleh salah seorang di antar Imam Sunnah, Al Hasan bin Ali Al Barbahari, Allahumma dalam kitabnya Sharh Sunnah beliau mengatakan. Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu hawa. Apabila engkau melihat ada seseorang mendoakan kejelekan kepada penguasa, ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah sunnah. Dan apabila engkau mendengar seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasanya agar penguasanya menjadi penguasa yang saleh maka ketahuilah dia termasuk Ahlis Sunnah. Demikian pula yang disebutkan oleh Fudail bin Iyadh rahimahullahu taala beliau mengatakan law kana li da'watun ma ja'althuha illa fi sultan. Kalau seandainya aku memiliki doa yang pasti doa itu dikabulkan, maka aku tidak memperuntukkan doa tersebut melainkan untuk kebaikan penguasa. Untuk kebaikan penguasa. Dan ini juga datang dari Alimam Ahmad dan yang lainnya dari para ulama sunnah. Bahwa mereka senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka. Semoga Allah memberikan pendamping-pendamping yang salih, yang membisikkan kebaikan kepada para penguasa itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengarahkan mereka kepada kebaikan semoga mereka melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang memberi kemaslahatan kepada Islam dan kaum Muslimin terus doakan kebaikan bukan dengan cara mendoakan kejelekan bukan dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan khuruj yang Akhirnya menyebabkan timbulnya kebencian dalam diri penguasa kepada kaum muslimin. Kepada mereka yang dianggap sebagai da'i-da'i. Yang dianggap sebagai ulama-ulama. Yang justru mereka-mereka yang menceritakan kejelekan penguasa. Menyebutkan keburukan penguasa di hadapan khalayak ramai. Akhirnya penguasa menjadi marah. Ulama kok kayak gini? Ulama kok seperti ini? Akhirnya menjadi sebab penguasa memusuhi mereka itu yang dikatakan sebagai ulama itu padahal apa yang mereka amalkan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW akhirnya benci penguasanya akhirnya yang terjadi apa? penguasa versus ulama Itu yang nampak terjadi kontra perlawanan antara umara dengan ulama aliyazbillah kalau benar itu ulama Itu yang nampak Masharul muslimin kalau seandainya diselesaikan dengan cara yang baik dengan cara yang lebih hikmah duduk dengan penguasa membahas itu masih lebih bisa diterima daripada melakukan hal-hal yang khawatir akan menimbulkan riddhatu fi'il ya. balasan perbuatan dari pihak penguasa terhadap apa yang dilakukan oleh mereka yang melakukan kuruj meskipun secara lisan sehingga akan menimbulkan hal-hal yang sama sekali tidak kita inginkan bisa jadi terjadi pertumpahan darah perang saudara di antara sesama kaum muslimin wallahu a'dzubillah kehancuran terjadi di mana-mana dan apa yang kita saksikan di beberapa negeri kehancuran di beberapa negeri sekarang ini itu adalah merupakan saksi terbaik yang patut untuk kita jadikan sebagai pelajaran Bahawa mari kita kembali kepada Al-Qur'an Karim mari kita kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hendaknya kita menyadari tidaklah terjadi ketoliman yang dilakukan oleh penguasa melainkan salah satu sebab utama adalah dosa-dosa yang kita perbuat yang wajib adalah mengoreksi diri-diri kita ini benar penguasa itu banyak kekurangan tapi jangan kita seperti seorang penonton yang hanya bisa memberi komentar memberi kritikan namun tidak bisa berbuat mereka telah banyak mengurusi negeri ini mereka harus mengurusi berbagai macam problem yang ada di negeri kita hendaknya kita memberi uzur kepada mereka, mendoakan kebaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada mereka semoga Allah azza wa senantiasa membimbing dan mengarahkan mereka kepada kebaikan agar mereka memahami bahawa Islam adalah merupakan ajaran yang penuh dengan rahmah, ajaran yang menghendaki kemaslahatan untuk kehidupan dunia demikian pula kehidupan akhirat jangan sampai mereka-mereka disebut sebagai ulama menjadi lawan penguasa lalu kemudian penguasa ini didekati oleh pendamping-pendamping yang buruk yang membisikkan kejelekan yang memberi pendapat-pendapat yang justru akan merugikan Islam dan kaum muslimin sehingga akan menimbulkan kementeratan kepada Islam dan kaum muslim itu sendiri semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kita di siang hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian dan semoga Allah SWT senantiasa memberi taufiq memberi hidayah para penguasa kita mengarahkan mereka kepada kebaikan semoga Allah azza memberi pemahaman yang baik kepada mereka untuk mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal syariatnya sebagai syariat yang sempurna dan semoga Allah azza wa jal menjauhkan negeri kita ini dari berbagai macam fitnah yang bahir dan fitnah yang batin dan semoga Allah azza wa jal senantiasa memberi hidayah dan taufik kepada seluruh kaum muslimin agar mereka berjalan di atas pimpinan Rasulullah s.a.w alaihi Saya kira sampai di sini apa yang ingin kami terangkan berkaitan dengan sikap seorang muslim terhadap pemerintahnya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.